Jo, ho compartint-te. Tu i jo, el magazín d'entreteniment de Ràdio Canet. dos minutets que passen del punt de dos quarts de 7 de la tarda, com dèiem ara entrem al cuidat amb Salut, aquest espai dedicat doncs precisament a la salut ja parla de temes relacionats avui l'espai serà una mica diferent com us dèiem perquè seguirem aquesta línia tot i que no tocarem un tema concret sinó que serà més ampli perquè avui anem fins a l'Hospital de Germans i Tries ja que doncs en el seu vestíbul aquesta setmana i fins al 17 de juny s'hi acull una exposició dels treballs artístics que durant tot el curs 2009-2010 han dut a terme els petits i jo ingressats a la planta de pediatria. Sota el títol Anem pel món, la mostra recull un seguit de creacions centrades en la descoberta dels costums i les curiositats de diversos punts del planeta. Nosaltres volem saber-ne més de com ha estat aquest procés i de com ha estat sota doncs, aquesta feina que ara podem gaudir i veure, com dèiem, el vestíbul principal de l'Hospital Universitari Germans Tries i Pujol. Per parlar-ne doncs, tenim a una de les mestres d'aquesta aula hospitalària, ella és la Roser Jovell, ja la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Roser, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Com estem? Bé, bé, fent. content del resultat final d'aquest treball? Home, doncs sí, la veritat és que molt contenta perquè bueno, ha estat un esforç durant tot el curs i, i veure exposat doncs, la feina dels nens és gratificant per ell, sobretot, i després doncs, per tot, per uh -huh. tothom, no?, que ha ja forma part. Evidentment, perquè això com ha funcionat, eh, Roser? Eh, tenim que durant tot aquest curs heu anat treballant, però com és el treball? Perquè, clar, no, no són nens, doncs, eh, diguéssim que són nens evidentment però vull dir que tenen un tipus de patologies que estan en un hospital, vull dir que l'entorn, les circumstàncies són força diferents. Sí, bueno, nosaltres som les mestres i llavors treballem amb els nens que estan hospitalitzats i llavors la diversitat és gran perquè poden ser nens que siguin en una estada curta que al mig per una operació o per una simple bronquitis i després hi ha altres nanos doncs, amb malalties més cròniques que s'hi han d'estar més temps. Eh? Nosaltres treballem amb tots els nanos no? i cadascú amb el seu nivell. Llavors aquesta activitat que avui s'exposa o que, que s'exposa durant aquest temps ha estat gràcies al, bueno, pues a la col·laboració d'una noia que ens emmola amb els plàstiques. i el que hem fet nosaltres és eh, posar junt una mica la part escolar en la part artística gràcies a ella i, i fer com un fil conductor que ens permet que tots els nanos hi col·laborin tant els que passen molt poc temps com els que passen més, no? diguem, l'activitat dels dimecres oberts, uh -huh. perquè aquest dia deixem passar familiar, i, més, és un dia una mica més, més obert a l'escola de l'hospital, no? I participen pares, i participen nens, i participen familiars, i, bueno, i aquest any hem pensat que el circonductor aquest podia ser això, anar pel món. Uh -huh. I anant pel món, exactament, doncs, com es tracta? Perquè hem dit que teniu diferents coses exposades, pintures, instruments, jocs... Una mica com, com demostreu o com plasmeu en aquestes obres el fet d'anar pel món? Doncs pues mira, vam pensar que seria una bona cosa això, anar pel món i anar buscant els cinc continents o els sis continents que tenim, no? Uh -huh. I aleshores vam pensar, pues, bueno, pues comencem per Àfrica o comencem per qualsevol altre continent i a part de que ens dona molta, té molt contingut escolar, doncs perquè hem conegut moltes coses d'aquest país, com s'hi arriba, com és l'infraestructura, etcètera, també ens ha donat aquesta banda més artística que és on avui estàs posat en anar baix, no? Llavors hem pensat que faríem com tres eixos la música, el joc i l'art, llavors hem agafat un instrument típic del continent i l'hem fet nosaltres, eh, així manual, una, una, un estil pictòric del continent, doncs amb l'Àfrica per exemple hem fet quadros del desert, amb sorra i que han quedat molt xulos, i després pues, pues l'altra banda, tota la part, amb, no recordo ara, o sigui, els jocs, llavors hem agafat un joc del continent. No? per exemple amb l'Àfrica que estàvem parlant ara ens hem fet una gualer mm. que és un lloc típic i que hem utilitzat doncs, materials eh, reciclables a més a més el fet de tenir doncs, tres eixos com deies d'una doncs, ventalla poder tractar molta temàtica diferent dins de cadascun d'ells i comptant doncs, que tal com deia tota la informació que ens heu enviat que teniu més de 400 alumnes que han passat durant aquest curs per l'aula hospitalària o sigui hi ha moltíssima gent amb qui treballa no sé si és molt complicat poder gestionar tants alumnes Bueno, és el que tenim, no? És com dèiem, aquests, aquests dimecres oberts doncs els, els utilitzem sobretot per això, no? Per fer aquesta dinàmica que crea una relació molt maca amb familiars, amb nens i amb personal, inclús amb el personal que treballa a la planta, no? Metges, infermeria, doncs personal eh, de, de, de, de neteja, una mica tothom, no? I moltes d'aquestes activitats lligades ens ha permès col·laborar, que penso que és important doncs, que l'escola estigui lligada, és una escola dins un hospital, i dins un hospital hi treballa tot un altre grup de gent, no?, i és important que amb el nen hi treballem tots, l'escola, el metge, la infermeria, el que li dona el menjar, el li... una mica tothom, no?, i intentem des de l'escola potenciar tot, aquest, tot aquesta, aquest gran ventall de professionals que estem al seu costat. Mm -hmm. Com he deies, doncs aquest tipus d'iniciatives és una bona manera no? de, de fer un, una agrupació, un cercle més ferm entre família, nen, professors... Clar, no, no, no hi es nota molt, no? perquè crea una, bueno, un clima en què vegades no hi estem acostumats, estem acostumats que cadascú treballa en la seva parcel·la, no? el metge a la seva part, el... nosaltres de l'escola i des d'aquesta activitat en concreta el que volem potenciar és que, que, que una mica que tothom s'hi senti no? uh -huh. acollit i, i bueno, penso que ho estem aconseguint. Home, la veritat és que jo penso que sí, perquè a més a més no és la primera vegada que ho feu, sinó que ja porteu tres anys no? fent aquest tipus d'iniciatives. Sí, la veritat va començar quan vam celebrar el, 15, bueno, el 25 aniversari de l'hospital i bueno, va ser maco perquè ens van demanar, doncs va, per no fer una exposició amb el que heu treballat a dalt i bueno, van començar així i ara és com s'ha convertit com una cosa que, que s'ha de fer cada any. No? Mm -hmm. I la veritat és que, que va bé, no? perquè una mica et deixa expressar una cosa que a vegades es queda com tancada, no sembla que només sigui cosa de d'un grupet o d'una, no?, i moltes vegades no sap, doncs, que en un hospital hi ha una escola allà dintre, i que és important, doncs, que, que que es faci veure, no?, i que sentin que els naros, doncs, bueno, tenen aquest recurs des de des d'aquesta de, de vessant i quan estan hospitalitzats uh -huh. Dins de, de l'hospital, com deies, tenim aquesta escola no sé si el funcionament es centra en, aquest, en el vostre cas els dimecres o si l'escola fa un horari com el que seria una escola fora d'un hospital amb unes temàtiques, no sé com ho teniu gestionat No, no, no. nosaltres som les mestres i estem a l'hospital com, com si estiguéssim en una escola ordinària uh -huh. aleshores estem tots els matins treballant amb els nanos tant amb aquells nanos que poden venir a l'aula que és un espai que compartim com amb aquells que no poden venir, que per tant nosaltres anem a les habitacions. És, és aquesta és la tasca docent que nosaltres fem tant dintre de l'espai com, com a les habitacions. Tota la planta de pediatria és, és escolar pels matins, no? Bé, bueno, pels matins fins a les, 1, 3, fins a les 3 o eh? però de 10 a 1 són els nanos que es poden desplaçar ben a l'aula i allí fem activitats conjuntes i cada nano, depèn del temps que s'hi està, té la seva programació i, per tant, segueix el seu currículum escolar. Uh -huh, per Ens podem tant... a contactar amb l'escola d'origen, tenen les feines que després retornen... Uh -huh. Uh -huh. Això molt bé, perquè, clar, adapteu el currículum a aquests dies, no? Clar, clar, doncs aleshores doncs, depèn. Si estan poc, na, poc temps, per això ens van bé aquests eixos conductors, perquè si estan poc temps, aprofiten de les, de les activitats que una mica ens reserveixen i que així ho van després, no? Encara que hagin passat 3 dies o 4 o 5 ara ja, doncs si això després d'alguna manera queda recollit, doncs és, per a ells eh, és xulo, no? Uh -huh i els que estan més temps, doncs, clar, lògicament no tindran que seguir un altre tipus de currículum, no? Hauran de fer més part escolar ah. i més part, doncs, de... que després han de compartir amb l'escola. Uh -huh. Però imagino que per ells també, doncs, és una manera de, de no perdre la realitat del dia a dia per al fet de tenir una malaltia, sinó, de, doncs, de tenir un contacte amb el que seria el més habitual, no? Clar, és que jo penso que això és la, això és la gràcia, no? Això és una mica el què, no? I més, nosaltres estem allà per entendre que lògicament tenen el seu ritme, tenen, tenen el seu grau de dificultat i per això adaptem l'activitat a cadascun d'ells, no? Uh -huh i bueno, això és el que més o menys fem amb una escola a l'hospital No, no, està molt bé L'adaptació per part dels nens eh, normalment és senzilla costa, tenir casos complicats Bueno, doncs hi ha de però en general a veure, el que cal primer veure és que l'escola de l'hospital no és un lloc que s'hagi d'anar obligatòriament. no? Uh -huh. Per tant hi ha una part important que si el nano hi participa és una cosa voluntària per tant és molt d'agrair s'està molt content, no? Si li diguéssim a molts nens potser no cal que vagis a l'escola estaríem contentíssims, no? I nosaltres el que pretenem és això, és que malgrat estar hospitalitzats, ells tinguin aquesta mica de rutina, no? Uh -huh. Llavors, a la mica que puguin, en el moment que puguin i tal, doncs que participin d'aquest tipus d'activitats, que després els ajuda a retornar al seu centre ordinari o enviar-los a un e-mail, mira què és el que he fet des de l'escola d'aquí, mira si teniu alguna cosa a vosaltres a l'escola, ens l'envieu aquí, que jo la faré aquí mestres, no? Uh -huh. I permet aquesta quotidianitat i el contacte, que quan un està una mica malalt, no?, o està fotut, és el que sobretot s'agraeix moltíssim, no?, el, el record, recordons amb els companys que tens a l'escola, no? Que t'envien un email i diuen: "Ei, que t'esperem, que et recordem, que et posis bovian", no? Per ells això és la més gran medicina. No? Uh -huh. Veiem, per tant, que el fet de tenir aquesta aula hospitalària és una gran ajuda dins de l'hospital i una aproximació doncs, als alumnes del món que tenen normalment a la seva realitat i doncs, un projecte que també dona molt bons resultats, com dèiem, en aquesta exposició que ara teniu fins al dia 17 de juny. No sé si durant l'estiu, imagino, que fareu vacances i si seguiu la línia de l'escola ordinària o no, no ho sé seguim, seguim la línia escola ordinària, nosaltres som dues mestres, uh -huh. que som uh, depenent del Departament d'educació, uh -huh. i per tant som mestres, no?, aleshores estem d'escola, si doncs estiguessis en un centre ordinari, estaríem fent això, estem en un centre hospitalari, i ara no estem escola, no tenen més escola per estar malalts, Clar. això seria una mica, <ríe> no?, Laca. com volen dir, estàs malalt i tens més escola, no?, <ríe> no, no, no, vull dir, estem allà doncs, per, per ajudar-los a seguir el seu currículum, la mica que puguin, i lògicament adaptar-lo al lloc on som, no?, Mm -hmm. No doncs és un centre hospitalari, per tant, els anys allà estan en un lloc diferent a l'ula ordinària, mm -hmm. molt, molt diferent. No? Jo sempre dic que nosaltres, el canvi gran amb els mestres és que els mestres a l'escola ordinària, quan un nen està malalt, el deixa de tenir i aquí és tot el contrari no? nosaltres treballem els nens quan estan molt malalts i quan estan bons els deixem de tenir no? uh -huh. penso que és com, com eixos totalment oposats és sí, sí, realment totalment diferent totalment eh? oposat, sí. ara com deiem teniu aquest anem pel món no sé si és molt just estar ja pensant en un altre projecte de cara a l'any vinent o si ja teniu alguna idea, si esteu treballant no, primer acabem aquest curs i llavors quan comença el curs vinent ja, bueno, ara comencem a pensar una mica ja però bueno, l'any vinent pensarem a veure com anat i bueno, com, anant, no, com anirà o com o cap on enfocarem una mica al treball al curs vinent mm -hmm. Què t'agradaria, Roser, que pensés o que, que tragués la, de conclusió les persones que vinguessin a veure aquesta exposició? Bueno, pues M'agradaria que traguessin la conclusió de que a l'escola i a l'escola, eh? A l'hospital doncs hi ha una escola a dintre on hi ha nens que malgrat estar malalts fan moltes coses no? que a vegades té l'opció de que algun un està malalt doncs pues, bé bueno, quan es, faci, quan es posi bo ja, ja, ja farà no? jo penso que és en aquest procés cadascú la mica que pugui doncs, doncs el fet de fer coses ajuda a, a, a posar-se millor jo penso que és una gran conclusió no? el veure nanos doncs, que dintre de la seva malaltia participen, fan coses bueno, i més disfruten no? i veure aquesta exposició, veure el fruit del treball que han fet amb les famílies no? que també agraeixen moltíssim aquest treball i quan els deixes participar i participen i nosaltres estem totalment agraïts no? i d'aquesta relació, doncs, si es va a l'exposició es veuen activitats on les quals, i sempre hem d'agrair d'aquí és professionals de la planta, no? els metges, mm. les infermeres, que si els demanes qualsevol col·laboració amb alguna cosa, doncs va, vinga, va, doncs què fem amb els nanos, no?, doncs vinga, va, no?, mm -hmm. i que els nanos quan expliquen i ensenyen el que han fet al doncs, seu metge o a la seva metgessa o a l'infermer o qui sigui, doncs clar, creen un lligam que és maco de veure, no?, és aquella sensació de dir, mira, la feina que fem, no?, la fem entre tots, uh -huh. no Exacte. només és d'un, i el nano així ho viu, no?, això ho viu, això ho transmet i així també la família dur, es no? penso que a vegades està bé, perquè ajuda que, que no deixa que el nano és un, no?, i treballem molts. Llavors, si, si ell rep que entre tots estem una mica, doncs això, no Treballa en petites parcel·les d'ell mateix, doncs, doncs molt millor. Uh -huh. Doncs uh, Roser Jové, uh, mestre de l'aula hospitalària en aquest cas uh, dels Germans i Trias uh, moltíssimes gràcies pel teu temps ens ha encantat que ens expliquessis tota aquesta informació que podem veure fins al 17 de juny i res, només animar-te a seguir endavant amb aquest tipus de tasca que és fantàstica i que de ben segur que arriba moltíssima gent Bé, bueno, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres també i que sapigueu que, bueno, que si voleu seguir una mica més el que tenim doncs, doncs bueno, ja tenim un bloc on allí també plasmem una mica aquestes coses que t'he anat ara, no? Uh -huh. el, una mica el dia a dia de l'escola a l'hospital, no? Perfecte, Així ja. és l'altitud del blog no? El dia a dia de l'escola a l'hospital que a vegades... Costa de veure que dintre un hospital hi hagi una escola i que dintre de l'escola s'hi facin activitats, no? I allí fem la visita mostra. Aquesta informació. Si voleu venir allà a l'exposició, esteu convidats, ja ho sabeu. Doncs deixem aquest blog perquè la gent el consulti. Http 2 punts barra GTP. Aquí trobareu tota la informació que ens has comentat ara la Roser. Doncs, Roser, moltíssimes gràcies. D'acord, moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona tarda, una abraçada. D'acord, vinga, adéu, bona tarda. Adéu-siau. adéu com un perfil top.